Yay! Bueno, aditu zuen txaranga hau, lesakako elutxa txaranga zen. Horten, amar urte betetzen dituena bena, zuzen ere. Honen harira eta guk ere ba eurekin tartetxo batez ospatzeko aukera dukitzeko, Joseba Bertiz eta Ander goizueta eta txarangako kideak gonbi ditugu gaur gurera. Bueno, ongi etorriak, gantxeta irratira. Eskerri asko. Eskerri asko. Zer moduz? Ongi, bentsen. Bueno, aipatu dugu, e, zuek Lutso Txarangako kideak zarete, 10 urte betetzen ditu eh lesakako txaranga honek. Eh ezakit oraindik ospatzeko bueno, aukera izan duzuen edo oraindik ere hortan zabiltzate. Bueno, hasi gara, lebizko saldirekta daiteen eta hoen segidan badu hori, eh sagartea urdero egiten eta horre ere izango dute aukera ospatzeko. Mm -hmm. Bueno, eh, orain dela 10 urte jaiozen eh, charanga haue 2013an zuek ezagut Joseba bai hasieratik zen, ander gero sortu zeinen, ez? Ni bi urte berandan sartu nintzen bai. <hazitzen> <hazitzen> eta zu Joseba bai hasieratik. Bai, bueno, hasieratik ja nik uste bazutela zerbait planteatu, ni salduzen hori beti gazten sali bai, orain i futbolin nintzen. Eta beti gazten eguneko afare bateo bazkare bat zen eta errantziaten naizu, oho, ate ziren aho charangekin utzera eta errantziaten naizu. E, jo. Ja, pues bale bai, joko dut, tazela, bardata, txapak hartu, bale bale, pues asintzen jotzen, ni beti perkusio percusiun ikasi adi istorio eta hortikan jarrantzatzen, ojo, pues,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 Hori, a, sortu zenetik, ba, ezakit bueno, e, lagun arteko kontu bat izan zen e, horrelako txaranga bat sortzia lesakan. E, Gehienak, bueno, lesakarrak edo hurbilekuk zarete ez, e, denak ezagunak besatzen duta intzinetik eta horrela, sortu zen. E, edo beharren bat ikusi zen duten ba, e, lesakan ezago gazetxaranga bat, ba, sortu behar dugu edo. Bueno, gauza izan duze, pixkoa sohlasin, pues, denak azkeni musiko. A ber, ni bai sartu intzen igantziar, igantziarra naiz berez eta berez dena lesakarrak. Ordun gauza zen dena musika baina jotzen zuten dena musikarik eta bazen ilusi hori. Jo, zebaz du armatzen txaranga bat edo eta higien dituen bilera bat zeute historio eta benga, ba, sartu ordu guzerio eta ordu uzker oztikan, lagun arteko txaranga bat errateko modun, montatu guen honen. <tusurra> Eta zuander, bueno, e, bi urtera sartu zinen, gazte-gazte, amabos urtekin. Amala haukin, amala, amala okin. Okin. <laughs> Eta nola izan zen hori zure musikariak ikitatik? Dai, eta, errantzaten hori, e, lehenoko tronmonistak utzi gintzun, eta tronmonista dobi hartzutela eta errantzaten, azteko ensaiatzen da, eta gero, zehentzen ikan, hitzulia e, dola ezan zen ikuste, posatzen da lehsakatikan, mm -hmm. pos, orduan aukera bezala pixko eta errantziaten eta arrantziaten, eta, bueno, hori dira, bi astera edo iru astera legazpintzela salida dat, eta orduan txasin zen. Mm -hmm. Eberki. Bueno, aipatu duzue, azkenin e, lehsakako txaranga batzarete, eta, pentsatze dut, hasi e, zinetenetik ez, e, lehsakako bueno, horrelako ekitaldi gehienetan eda, parte hartu duzuela edo bueno, hor egontzaretela, eh, e, kontuan hartu dizuetela, horrelako ikitaldetan zuek bertan egoteko musika jotzen. Bai, hori da pues, beti gazten eguna ospatzen elika elikalesakan, e, jotzen genuen adibidez, gero San Ferminak, ja baditu urte de jotzen dugu, batez mm -hmm. ere hori. Lesakako ikitaldetan hasiera batin bai hartu genuen parte. Gainik ere se egiten dugu, joan ja orduzkeroztikan, pues izautzera eman ginen kanpora, izan duen aukera, kanpora pizkoa zabaltzeko.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 nola baita ere bueno, lagunduko dizuetela edo bueno, behinpien ba, babes hori jasoko duzuela ez edo... Bai, azken egin babes hori ere bai, lortu gendun ere bai, diru aldetik baita ere, minon batez ere eskertu nuen pilu bat, e, posadidez txinelka zapata denak egintzizkigu unkamisetak, uh -huh. Katiagorrik denek ere bai, e, loli antxordokik ere bai, azkenin laguntzori beti izan dugu. Mm -hmm. Lesakako zerbitzuna, eskertzen da pila ba laguntzori izatea. Azkenin, espero ez dituzun e, gaztuk ere badituzuez, haibatuzu bakamizetak, bueno, e, hola zuek e, desberdintzeko bihar dituzuen gauzak ez bakarrik instrumentuak eta, hordun, bueno, ez dela e, bakarrik dirua irabazteko kotu bat gastatu ere egiten duzuela, ez txarangan. Bai, bueno, segun ze viaje eta badiren eta azken viaje luzitan eta gazoiak eta azken nikan astatzen daren bai, eta, bueno, hori. Bai, ez da, ez da merke, ez da ez? Ez, ez, ez, eta guaino den ja. horrentan erdota ega garestio. Hmh. Bueno, amar urtez eh pesatzen dut poliki poleki irtera gehi izanen dituzuela, eh lekua unitzetan egon izanen zaretela, bestaz beti. Euskal Herria, ez? Zearkatu zue nolabaiteratik eta kanporaren onbaitera, ez? Pesatzen dut joan izanen zatetela. Bave, sortatu zaigu joatia eta azkenin ibili gara, pues guaina hauek ibili direla guardian, ni ez naiz egondu, minon gero laredonera tokatu zaitegotia. E, lesen, godu e, gara, azkenin, ematen du ez ez, minio muitu izan du gara, bai. eta suerti izan du galde horretatik kanpoti deitu bat juztela, eta ez dugu eta joaten gara, azkenin, da esperientzi berri bat, eta bidaiatzen zure bai, orduan, Bai. Eta beti ere, e, besta girun ez? E, Besatzen dut, herritako ba, bestitara joateko deitzen dizuetela, edo, bueno, gero ere ez dakit kuadrilak edo modu e, privatun ere kontratua ere iten dizueten baiotzeko, edo nola iten duzu hori? Bueno, hori azkenin, batxugu, batez ere urtet, urtetan zehar, azkena mar urta guetan, pos beti, posa dira ez, etxalarrek ditzen gatxugu bestatako, edo nezte bai, San Ferminak erran duten bezala, Legazpidik ere, bai bestak, bai erraildo, itopaketak eri izaten txugu. Orduan batxugu, ja, herri batzuk, ja kalendorien betitik anapuntzen txuguna. Gero, posa adibidez ez, laguardiako hori gazte besta bat izan duzela, gero despedida soltero bat edo jobar baldima da, edo azkenin bai. Hola, nien batez ere, Gumbugitzen garen arrua da, bestetan, gehien bat. Hori da, eta aipatu zuen, e, bueno, e, leku finkuk ere bat jozuela ez, urtero apesatze ba, dutudan gehien bat, herri e, finko batzutara edo joaten zaretela jotzera. Dai, normalin urte e, guzitan zaten dira legazpi, gero musakolare bai, arrasateko zuen bat, gero tortzen dira edo nestebe, lesakan, e, txalarren, ta igantzin ja azkenkoa hautzeko. Huraie zaiteen diren urtero urtero itegunak. Eta bueno, pentsatzen dut, eh lekua unez visitatu dituzuela eta eh lekua unez etara joantzat dela urtero, eh duzuen zuen hola leku beresiren bat edo gustuko duzuen lekuren bat edo kontrakoa ere. <laughs> Onre gustoko gustokoa neretzat gustuko dire, eh bai lesaka, Bertakuko azkenen gero jendik ere mm -hmm. jaizاونa piskolia sartzen zara besta irunere bai minon noretzat pol, salida politenetariko bat doneste beko estak mm -hmm. azkenin gant edantalo egiten <laughs> du hori ez batez ere minon ez dakit herriak ematzen dizun apoio hori bera mm -hmm. ta ez daketa da, noretzat salida rik politena mm -hmm. Egia da, bueno, ander baten batzu zu nola. Nik hori, pues jotzia gustuko da, azkenikan beti herrikoi jendik intza hautzen zuenik, pues beti animatzen dizutola. Nik egierran badiote Gazpiri, pues azkenikan Lepizko sali izanta, pues gustatzen zia sai le hori eta jendik ere naik ongiderta e, tratatzen digo uh -huh. Egia da garrantzitsua dela ere zuentzat, eh, pues jendi eranztuna ikustia, ez? Ezue lanin eta jotzen ari izaten bitartein ere, ba ondoen duzuen jendiongi eranztutia eta ikustia ongi pasatzen ari direla eta hori pentsatzen dut berezi izanen dela eta baita garrantzitsua ere zuek motivatzeko eta ez? Ba, eskertzen da jendik eh hori, eta hola. Baita ba, horrek ere matin dizure, zure bai nenin pasatu den zure Azken nik amotibatzen dizua ratxera. Ba, igual urrengurtin ere salida izanen du eta laguntzen du bai. Uh -huh. Eta kontrakua izan duzu enoz baitere ba, lekuren bat, e, pentsatzen, bueno, hemen honatik mal ez gara berrirore bueltatuko. <gülüyor> <gülüyor> bueno, ari bai izan tugu lako salidak. Azken nik garrantzat inor ez da perfecto, pues, batzuri gustatuko zailo ja, pues, igual adinteko jendiri gustatzen zailo paso doble bat, guk ez dugu joko. Pues, Jogar dugu guk gude giro batin, Eztugu jogar, jendia moskeatu, moskeatu, bai egin zaigu hau, nista, salida bat, ta, guk ez dakik guzzei marra dugun, eta de, de repente tortsen zaigu batoi, ez du, zezentara posimardia tokik, e, mm -hmm. tani guzzei toki marra dira, pos bai, azken din badire, nio normalin, atetzen garen salida aitzaiz gustora. guztora. Mm -hmm. Horia zen eh e, bueno, txaranga tipiko bat zaite, ez? Eh txangako musika lizu zuen, baina nozbait ere ere bat edo kanta modernoren bersioren bat ere egin duzue, Gauzaiek eh jendik gustuko ditu, ez? Pentsatzen dut ere, bueno, na, desberdintzeko fisko edo, bueno, ez? Saiatzen gara egoten azkenko kanta modeak no duenak saiatzen gara jotzen zaizke azkenik badaki hori jendiri gustatzen zaiola, Mino, asi ginen kantak eh beti ziren beti tipikukta jotzen tibuna, mm. jotzen zirenak, ta jotzen tuguna, jotzen tena ta okinan segi ginen ta gero pues egun urte beti kanta berriek atetzen dire eta saiatzen gara pues batez ere repertorio hondio bat izaten beti pues eh random dela pues eh zaticako postaran paso ta pasodobli pos, dauden tipi, e, tipiko kantak da hori utzo mm -hmm. Hori da, denen gustura eh egutzeko, eh, gara. <laughs> Hori da. Eta bueno, aipatu duzu eh irtera batzutan, bueno, e, badit zuzue hola gauzak egin barrak, ez? E, Berzatzen dut, e, besta batin, edo herriko besta batin, bueno, ba, ara joan eta jo nahi duzuena, ez? Momentun, e, gogoten zaizuena, e, eta bertzeleku batzutan, bueno, igual, ja, gitarau batekin pres ez? Hau egin barra duzue, edo momentun honetan. Bai, hori tokatu zezkigo uste biongei, azken din, joaten zer erribatera, eta zu, txaranga batek gehiten duna, ez? azkenin din, animatzeu zu poteua, edo arratxeko biru hori, Ni bai sortatu zaintzaigu, zaigu pos igual gazte talde bat etorrela, joguin baitugu jokuk. Pos igual tipikoa hemen dagoen joku ridea silla joku, hasta que ze badaki ze pos hor tokatzen zaizu pos batzu jotzia. Uh -huh. Ni mono. Bueno, Naikongi amo latsengara asundotetan ere bai. Ongi ongi. Eta eh bueno, aipatu nahi dizuen eh batzate, pentsatzen dute lan gehiendu zuen momentua uda izanen dela, berriko bestak direlata. Eh biñoetzate ontaz bizi es, pues, su exwen lana aparte, nola egiten duzue dena uztartzeko, es, dena batera egiteko. Pues, saiatu egun libre hartzen o pues, eh, egunak da hortara planifikatu edo pues turno kanbitu o pues biardean ein ta bueno, posible, pues saiatzen gara sustituto ado eraunte principalmente saiatzen gara guio aten. Uh -huh. Garo, e, pesatzen dut e, gogorra eginen dela, ez? E, bueno, azkenin gustuko duzu, e, nabaritzen da, eta eta ez baldimazen horrela e, pesatzen dut dela eginen edo esfortzu eginen eginen. Azkenin hilabete unitz dire, e, erriko besta haunitz, e, denbora haunitz, hor dut egik ere gainera, ez? Normalein balderre ba, besak, e, eta gogorra da, ez? alde batetik. Bai, egirra naiko gogorra egin da, azkenin, uda tempora da, haiz luzia egin da. Ber, ni ez, ni, ni perkusionista ni estan hitzelako, ni eta trompetistak eta saxofonistak azken horiek ikusi mar da nola bukatzen duten. Uh -huh. Porque doneste ben así, egun guzti laborse egun, gero bi egun deskarsatzen jago, gero sartzen dira San Ferminak. Eta guk adibidez, pues Julen Suarezek eta hori jo zu dute bertse charanga batzuetan, hori gero joan barri giruñira. Orduan Guerran ja nahiko luze egiten da temporada. Bai, bai. Bueno, Mino, gustuko duzue ez, eta hori nabaritzen da, segitzen baldin bat seinale hona da, hamar urte, e, eramten ditu hortan, eta, bueno, ezakit, torkizunera begirare, pues, bertze, hamar ere betetzeko ez, e, gogua duzuen. No, ojalá, berra den, bai. Eta, bueno, hamar e, urte betetzen zuen, hori da aurten, eta pesatzen dut, E, bueno, ez dakit berezirik pentsatu duzuen egiteko edo zerbait bere urte honetan hamar ba, urte hori kospatzeko? Bueno, bai adibidez guain urteroko gauz bezala, posa, aperilak amabosi, ninten dugu lesakako kordionistakin zagarrotegi bat. Uh -huh. Horita gero eh, nahi dugu egin diska bat, hau behar posible den. Aparteret nahi dugu egin eh, urria aldera pixka bat posa, hemen inguruko txaranga eta paketa batan lesakan. Uh -huh. Eta gero egin tugu amargarren urte urreneko kamista berexi batzuk. Uh -huh. Paratzen duna elutsa txaranga, amargarren urte urrena, eta horiek alba da estreintiuna itugu apirilak amago ezin koordionistakien, sagarrotekien. Uh -huh. Ordu, bueno, batzuk bat planetan sartu zen Bai, badire, badire, bai. Eta hori bueno, ok. atetzen direnak ere. Hori da, ez? Eh, horik fijuk izanen dire geroia. gero, ba, geroia, e... gero, gero, gero erokuk. Gero e nahi duguin, pues adibidez, charanga pasatu da jende honitz. Ordun hoeiekin elkartu denak eta 10 urte hauetan pasatu diren guztiekin salida bategin, pues adibidez, bodega batera edo zerbaiterola beretsi bategin. Azkeni merezi dute hoiek, ere hoiek ere gure partea izan du dira. Bai, bai, Eta bueno, 10 urte horregontzatera hori ba, ospatu beharra da, nola ez? Eta, bai, bai, bai, eta bai, bai, zuen bai. artean ba, seguro nago ongi ospatuko duzuela. Ba, ederki bueno, eh gara eta bukatzekola zerbait aipatu nahi baduzu ezakik, ba, anekdotaren bat edo e, salidaren batin edo pasatu zaizuenen pesatzu ta anekdota pila izanen jo ez? Eta igual bai, momentu honetan bai, bai. zaizki zuela ateiko, ni <laughs> batola bat ba, e, beti oroitzuko duzuena edo Eusk, es que bai horren bertze egin erran, horreitzeko horreitzeko, horreitzeko, horreitzeko, horreitzeko nigu aintzen egin batu egin erran. pasatu dira negutu eta ahiz politak egin Bai, horreko eh? bai, horren ez, valorazio positiboa pesatze dute ginen duzuela, ez? Amar urte hauetan pos, bizitu duzu enguzia txarangakin. Bai, valorazio positiboa ez da andugu bai bai. Uh -huh. Eberki, bueno, honekin e, e, bukatuko dugu. Eh, esker gureekin egotatik, Anderreta, Eta bueno, sorionak eta pesatzen dut edo espero dugu eh herrikuk beberen, ba, bertze urtez, edo urte ez edo segitzia eta bueno, posu gure sanferminak, eta bertze hainbat herritako bestak alaitzen segitzia. Ahora, saiatuko asko. gara. Esker gasko.